Todos muito bem-vindos ao Endzone, o primeiro podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano aqui no Brasil. Mais uma vez, Eduardo Galvão, é um prazer ter você aqui como ouvinte, como amigo, como espectador. Eu agradeço toda a atenção, todo o sucesso que o Endzone tem feito, graças a vocês. É Piegas, mas eu vou falar de novo. Sem vocês, o Endzone não existiria. Não estou aqui sozinho. Junto comigo está Alexandre Branco. Como vai, Alexandre? Tudo bem? Beleza, Edu. Tranquilo para mais uma edição do Endzone. Estamos preparados para falar de mais uma divisão da n f l falar sobre o futebol americano no Brasil. E é claro que a gente tem que contar com mais dois Endzoners. Vou abrir o microfone para Júlio César Vettori. E aí, Julião? Fala, meu querido. Aí, Alê. Aí, Edu. Estamos aqui para uma nova edição do Endzone. Espero que a galera c u r t a o que v i r á por aí. E Vitinho, como é que você está aí, meu caro? Olha, eu estou bem, apesar de s e frio, eu estou de novo. E vamos começar mais uma edição do podcast, né? Muito obrigado, eu agradeço a companhia dos meus queridos End Zoners. Aqui a equipe toda reunida mais uma vez para trazer mais um programa para vocês. E os assuntos da edição de hoje: a divisão de hoje é a AFC South, a divisão do Jacksonville Jaguars, do, do Houston Texans, do Indianapolis Colts e do Tennessee Titans. E também o Pantanal Ball 3, a terceira edição do Pantanal Ball, o primeiro campeonato full pads do Brasil. Aconteceu neste último feriado prolongado, dias 11, 12 e 13. Nós vamos comentar daqui a pouquinho sobre a, a última edição do Pantanal Ball. E agora vamos para os e-mails. Olha a mensagem! Os e-mails dessa semana estão um pouquinho diferentes. Na verdade, não foi um e-mail direcionado exatamente ao Endzone. É, eu fiz um, um jabazinho, Eu dei um alô pro pessoal da lista da h e a d z o n e a lista h e a d z o n e criada por André José Adler, narrador da NFL. É a maior lista de discussão da internet em língua portuguesa sobre futebol americano. Muito legal, quem quiser conhecer, quem quiser participar, acessem a lista da Red Zone, se inscrevam, o pessoal troca, faz um bate-papo muito legal lá. É diversão garantida. E eu contei para o pessoal da lista, para quem ainda não conhecia, e para quem já conhecia, sobre o Endzone. O Endzone é um projeto novo. Eu contei para o pessoal, nós tivemos algumas mensagens de agradecimento, de apoio. A primeira mensagem que chegou foi do Leonardo Nunes, Leonardo, torcedor do Dallas. Agradeceu, disse que o programa está ótimo. O Leonardo, inclusive, ele tem um blog sobre futebol americano: superbolbrasil.blogspot.com. Quem quiser conhecer o blog do Leonardo, acessem lá, comentem lá também. E ele fez um post sobre o Endzone no blog dele. Olha só que legal, meus amigos Endzoners. Outros blogs falando do Endzone. Agradeço toda a atenção, Leonardo. Muito obrigado. E mais um e-mail que chegou também do s á v i o Guadalupe. Agradecendo, disse que o programa está muito bem produzido. Muito obrigado, s á v i o E já ficou até assinante. Para todo mundo que ouve o Endzone, você não precisa necessariamente acessar a página do Endzone toda vez que vocês quiserem ouvir. Para quem ainda não está muito familiarizado com o que é um podcast, um、no、podcast você pode se tornar um assinante do RSS desse podcast. E baixar diretamente do seu computador sem precisar acessar a página toda vez. Mas quem quiser, por favor, continuem acessando a página, acessem a s e ç ã o de comentários, comentem edição por edição e mandem e-mails pro programa. Nós vamos ler com muito carinho, com muita atenção.cast.endzone.com h o t m a i l De vez em quando a gente também fica online no MSN também. Quem quiser tentar adicionar a gente no MSN, ter a sorte de conversar com os End Zoners, fique à vontade. Cast e n d z o n i hotmail com. E no último feriado prolongado, agora nós tivemos o Pantanalbol número três, a terceira edição do Pantanalbol. Aconteceu lá em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Contou com a participação de quatro times: o Cuiabá Arsenal, o Bariwi Crocodiles, o Tubarões do Cerrado e o Mistão do São Paulo Bandeirantes. Não se sintam ofendidos com o Mistão, mas o Mistão do São Paulo Bandeirantes, meio que uma reunião, um entrosamento entre todos os times aqui de São Paulo. Eu sou bairrista mesmo. É uma reunião de todos os times aqui de São Paulo que foi disputar o Pantanalbol. O Pantanalbol foi decidido só no último dia de competição. Na partida entre os dois melhores colocados do campeonato. A colocação final do campeonato, o Cuiabá Arsenal, com duas vitórias e uma derrota, levou o título para casa, levou o troféu André José Adler para casa. Duas vitórias e uma derrota, saldo de 35 pontos. Mas perdeu a última partida, quase teve uma dor de cabeça contra o Barigui Crocodiles, que também conseguiu duas vitórias e uma derrota, mas com um saldo de apenas 7 pontos, ficou em segundo lugar no torneio. Destaque do Barigui Crocodiles, Adam Rodrigues, Ocho n o i v e Wide receiver foi o MVP do torneio. n ó s temos o Ocho c i na c o n NFL, não temos, Alexandre? Verdade, né? Ocho c i 5. E o Ocho n o i v e chegando aí. Que beleza, hein? Do Brasil direto para o... as Terras Latinas. Ocho n o i v e、ah, ficou legal, né?、O、Ocho Noeve ficou legal. Adam Rodrigues, wide receiver do Barigui Crocodiles. Em terceiro lugar no torneio, nós temos o time do Tubarões do Cerrado. Duas vitórias e uma derrota também, c o m、um、saldo de seis pontos negativo. E segurando a lanterna, o São Paulo Bandeirantes, nas palavras de Danilo Miller, membro do time, dono do blog DiárioNFL.com. Os 21 de Esparta. O São Paulo Bandeirantes contou com muitos desfalques para poder disputar o campeonato, mas foi lá, representou, participou, valorizou o torneio. É isso aí, parabéns a todos os times. Em especial ao Cuiabá Arsenal que levou o troféu pra a casa. Fica aqui um destaque, uma nota: aqui, nós temos que elogiar a boa estrutura do torneio que aconteceu no estádio do Dutra, no estádio do Dutrinha, lá em Cuiabá. Distribuição de brindes, transmissão via internet, narração de André José Adler, comentários de Silvio Santos Júnior. Um verdadeiro campeonato de futebol americano no Brasil, hein, Zoners? Então, é bom ver o futebol americano crescendo aqui no Brasil, né, Vitinho? Ah, com certeza, eu consegui assistir alguns jogos. Trabalho muito bem feito pelos caras ali. Parabéns. É, realmente parabéns aos organizadores. É, espero que ano que vem o p a n t a n a l b a l l esteja maior, com mais times, seja um campeonato maior do que esse ano. Meus parabéns pela última edição do p a n t a n a l b a l Quem sabe eu participo ano que vem, né, Edu? Pô, imagina só que legal jogar o p a n t a n a l b a l l Mó honra, cara. O torneio dos caras é sempre muito bem organizado, vai ser muito legal. Vai, vai participar e vai fazer uma cobertura de campo para a equipe do Endzone também. Não esqueça suas atribuições como Endzoner, e Sr. Alexandre Branco. É verdade, eu vou fazer aquele Sounds of the Game, igual tem na NFL.com lá. Vamos botar um microfone no meu pad lá só e s c u t a r as pancadas. Muito bom, muito bom, Ale. E a divisão de hoje é a UFC South, a divisão do Jacksonville Jaguars, do Houston Texans, do Indianapolis Colts e do Tennessee Titans. Tennessee Titans que foi o time com a melhor campanha regular na temporada regular de toda a NFL. Mas a gente sempre começa ao contrário do time com menos vitórias para o time mais bem classificado na divisão. Então vamos começar pelo Jacksonville Jaguars: 5 vitórias, 11 derrotas na última temporada. Jacksonville teve o 18 melhor ataque e a 13 melhor defesa contra corridas. O Jaguars foi fundado em 1995, entrou para a Liga junto com Carolina Panthers. Na expansão que teve em 1995, foram os dois times que foram adicionados. Eles já venceram duas vezes a divisão, em 1998 e 1999. Um time relativamente novo que já teve um sucesso e já deu uma dor de cabeça para alguns times nesse curto espaço de tempo, não é, Alexandre? É verdade, do Jacksonville Jaguars, que tem como principais estrelas o Maurice Jones Drew, o Tony Pachos, offensive tackle, tem também lá o John Henderson, defensive tackle, camisa número 98, aliás, quem não teve a oportunidade de assistir no YouTube o vídeo dele tomando uns tapas para ficar empolgado para o jogo, é bem legal, é assim, meio bizarro, mas é bem legal. Tem também o Rasheen Mathis, camisa número 27, mas o principal Jogador dessa equipe é sem dúvida o quarterback camisa número 9, David g a r h a r d Edu. E o David g a r h a r d no passado, Edu? É 335 passos completos, 3620 jardas, 15 touchdowns, 13 interceptações, um rate de 81,7. E nesse draft eles me deixaram legal na offensive line, não, é não Julião? Sim, o meu caro Ali. Os dois primeiros picks deles, tanto no first round quanto no segundo round, foram、no、offensive tackle. No primeiro, no primeiro pick escolheram Eugene Moron, que é um grande e excelente offensive tackle. E No segundo round escolheram Eben Britton, que era cotado também para sair no pick dos Steelers no primeiro round, que acabou escolhendo o d e f e n s i v e tackle. No third round escolheram Terrence Knighton, que é um d e f e n s i v e tackle. E no outro pick de third round, que veio logo após esse pick do Terrence Knighton, Derek Cox. Que é um cornerback. O que, que a gente pode chegar à conclusão com esse draft do Jacksonville Jaguars? Eles querem melhorar esse ataque, tanto corrido quanto o, o jogo de passe da equipe. Eles possuem um grande running back, que é o m a u r i c e Jones Drew. É pequenininho garoto, mas faz um estrago violento nas defesas adversárias. Além do seu cornerback David Garrard, que tanto com as p e r n a s e com as mãos, pode fazer um estrago legal nas, nas defesas adversárias. E você, Vitinho, o que você tem para adicionar para a gente nessa offseason free agency e tudo mais n o Jacksonville Jaguars? É, um dos, um dos grandes problemas do Jacksonville Jaguars era Left Tech. E o, Jackson, o Jaguars acabou pegando já Thomas no offseason e acabou r、e、a fitando em g e n e m o r r o e e William Britton também, como o Júlio já disse. É, outro grande problema era o wide receiver. E acabou pegando na off-season Terry r o d e s que apesar de ter tido uma temporada muito ruim ano passado, com certeza vai ser um grande alvo para o Guarani. Bom, com todas essas mudanças no draft, reforçando a linha ofensiva, a chegada de Terry r o d e s grande wide receiver, um belo alvo para David g a r r a r d o que, que será que a gente pode esperar de Jacksonville de Águas para essa próxima temporada? Olha, Edu, assim, eu acredito pelo menos que logo com essa melhora na, na linha ofensiva. Com a chegada do Trey Thomas, do Eugene Monroe, que eu acredito que chega para ser titular, é, além da chegada do Evan Britton, já a presença do Tony p a s h i o s eu acho que o O time do Jacksonville Jaguars está muito bem servido na ofensive f line, o que já é, é um grande progresso, principalmente com o Maurice Jones Drew, que deve ser o principal running back da equipe nessa temporada, e claro, o David Garrard poder passar a bola com mais tranquilidade p a r o seu novo alvo, Tory Holt, além do Dennis n o r t h c u t t entre outros. né? É, também é importante a gente ressaltar, Edu, a defesa do, do Jacksonville Jaguars não teve nenhuma memória considerável, Edu, se a gente for olhar nem no free agency, nem no draft. Não teve nenhum jogador de peso e eu acho que a, a defesa do, do Jaguars ainda está meio carente de, uma, de, uma, de um comandante para poder ajudar essa defesa na hora que o negócio esquenta dentro de campo. É, ano passado a defesa do Jaguars foi a 21 em pontos cedidos, quase 23 pontos cedidos por jogo. É, num, é um número complicado do ataque alcançar pra a poder conseguir uma vitória, né? Exatamente, d u é um número alto, ainda mais com uma linha porosa como e s tava no ano passado, a do Jacksonville、o、Jaguars ficou difícil pro a a David Garrard trabalhar e também pro a a Fred Taylor, até então, running back da equipe, acabou deixando o Jaguars foi pro a a New England Patriots, né? O m a u r i c e Jones Drew é, é, também passou, passou por um perrengue para correr com a bola e poder ajudar o Jaguars, principalmente nas situações é, de first e third down. né,、Edu? Então, d u e assim, fica meio complicado do ataque andar e alcançar um número de pontos, 23 pontos por jogo, é um número complicado para uma defesa.、Edu. Eu, particularmente, acho que o Jaguars poderia ter focado um pouco mais é, essa offseason em melhorar a defesa ao invés de focar apenas na offensive line. E trazido alguém para acompanhar o John Henderson já que eles perderam também o Paul Spicer, defensive end, acabou indo para o New Orleans Saints.、Né? Eu acho que o Jaguars poderia ter melhorado bastante essa defesa com alguns free agents que apareceram aí, o Larry Foote, o Leroy Hill acabou assinando de novo com o Seahawks, mas ficou disponível um tempo. Até o próprio Brian Dawkins Edu poderia d a r uma força nessa secundária. Eu acho que o, o Jaguars precisa melhorar um pouquinho a defesa se estiver mirando alguma temporada pra a playoffs. Eu, essa é particularmente a minha opinião. Queria saber o que nossos amigos endzoners acham do Jacksonville Jaguars. Olha, eu acho que o Jacksonville Jaguars ainda precisa de umas duas ou três temporadas pra a tentar conseguir alguma coisa n o NFL. É, o time do ano passado era muito ruim. Desse ano deu uma melhoradinha, mas foi de leve. Eu não espero uma boa temporada do Jacksonville, não. Vocês acham que esse time que está disputando a NFL hoje é muito distante de um campeonato de divisão que nem eles conseguiram em 98 e 99? Ó,、oh, Edu, só pra, só pra gente não esquecer, o time do Jacksonville Jaguars chegou aos playoffs em 2007, na temporada em que o New York Giants foi campeão da NFL. Estou enganado, Edu? Não, não, está corretíssimo, Alexandre Branco. Em 2007 eles chegaram nos playoffs. Deixa eu ver aonde eles pararam nos playoffs de 2007. Eles venceram os atuais campeões do Super Bowl durante o wildcard. Eles venceram o wildcard contra o Steelers 31 a 29, foi a partida, mas perderam no divisional playoffs para o Patriots 31 a 20. Então não é um time tão inocente assim. Você acha que passou por uma má fase na última temporada? Será que foi isso? Ó,、oh, Só pra você ver do, um, um fato legal aqui, é, a defesa não mudou muita coisa desde 2007. tá? É, a defesa do Jaguars conseguiu pressionar o Tom Brady naquela oportunidade apenas uma vez nessa partida. Edu. O Tom Brady completou 22 de 24 passes. É um número muito alto. Tom Brady, com tempo, com Randy Moss no time. É, Wes Welker, na época tinha o Jabar Gaffney, tinha o Dante Starworth. É, é suicídio, Edu. Ou seja, precisa de uma defesa aí, né, Jacksonville Jaguars? O que, que você acha, seu Julião? Então, Ale, eu não sou muito de comparar time, porque eu acho que cada um tem as suas peculiaridades e tal, mas eu tenho certeza que o Jacksonville Jaguars vai se assemelhar muito com o Denver Broncos no ano passado. A defesa vai ser uma mãe, e o ataque vai ter que dar conta do recado m e l e t e n d o 30, 40, 50 pontos pro jogo pra aguentar. A tristeza que vai ser lá nas costas da defesa. Talvez aconteça algum milagre, algo do tipo assim, a defesa jogue extraordinariamente. Mas eu acho que, sinceramente, vai ser igualzinho. É q u i pro Denver Bronx ano passado. E por falar em um ataque poderoso, mas em uma defesa não muito bem ajustada dentro de campo, nós chegamos no Houston Texans. 8 vitórias e 8 derrotas na última temporada. Houston Texas teve o quarto melhor ataque aéreo da última temporada, o décimo sétimo melhor ataque em pontos marcados. Qual foi o problema do Houston Texas? Exatamente o que o Júlio apontou na nossa análise sobre o Jaguars. O Houston Texas teve a sexta pior defesa da Liga em pontos cedidos. Foi um dos times de toda a NFL que mais cedeu pontos para os adversários, com uma média de 24,6, quase 25 pontos por jogo. O Houston Texas deixava os adversários marcarem. Fica complicado você brigar por alguma coisa melhor assim. Texas n foi fundado em 2002. É o único time entre os 32 que atualmente disputam a NFL que nunca conseguiu uma vaga nos playoffs. É o time novo da cidade depois que o Houston Oilers se mudou pra a Nashville e se tornou o Tennessee Titans. Tennessee Titans que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Quer mais uma curiosidade sobre o Texas? n O governo da, de, do Texas, na verdade, o governo da cidade de Houston, perdão. O governo de Houston é dono de parte do time. O time é um estatal. Olha só que legal, gente. O time é do governo. Mais uma curiosidadezinha, posso falar só antes da gente partir para as análises? Antes do kickoff, antes do chute inicial de todos os jogos, o Texas tem por hábito exibir um vídeo do time adversário sendo detonado, sendo atropelado, sendo massacrado. Por um touro ao som de Thunderstruck do ACDC. Vamos ouvir o Thunderstruck do ACDC para saber como deve ser essa animação, como deve ser esse videozinho interessante. E ao som de ACDC, Alexandre Branco. O que a gente pode esperar do Texas n para essa temporada agora, Alexandre? Como foi o Texas n na última temporada e quais, quais são os destaques do Texas n nessa temporada, Alexandre? Principais destaques do Houston Texans, Edu. Começando pelo quarterback camisa número 8, Matt s c h a u b Passando para os running backs Steve Slayton. Uma temporada espetacular no ano passado, Edu. O rookie Edu chegou no, na NFL no ano passado, em 2008, em、no、terceiro round, pique 89. Ninguém esperava muito de Steve Slayton, ele foi o principal corredor da equipe, Edu. 1282 jardas, uma média de 4,8 jardas por corrida, nove touchdowns corridos. Impressionou、uh, os adversários do Texans por sua velocidade, sua habilidade e sua noção de jogo em campo, Edu. Além dele,、uh, André Johnson, Edu. André Johnson, camisa 80 do, do Houston Texans. Simplesmente fenomenal. Um excelente jogador, chegou na NFL em 2003 até hoje. 486 recepções, 6.379 jadas, r 33 touchdowns. Foi escolha de primeiro round em 2003, pique número 3 overall, Edu. Um pique bastante alto para um wide receiver. O André Johnson sempre muito produtivo, ajuda muito no jogo aéreo do, do Houston Texans. E agora na parte defensiva, Edu, começamos com o camisa número 90, Defensive Man Mario Williams, Edu. Foi a primeira escolha overall do draft de 2006, muito contestado pela torcida do Houston Texans, mas pra você ver, Edu, das principais escolhas que eram citadas pela torcida, ele é o único jogador hoje que é titular absoluto na NFL. Desde 2006, Edu, 159 tecans, 30 sex, é um jogador s i m p l e s m e n t e f e n o m e n a l já foi ao Pro Bowl, é, já foi ao Pro de p r i m e i r o t i m e em 2008, em, suas, em sua segunda temporada na NFL foi ao Pro segunda equipe. Ele é sensacional, e l e t o Mario Williams, um dos melhores defensores da NFL, muito jovem ainda, tem muito o que mostrar na NFL. E além dele aparecem aí d e m i c o Ryans, linebacker, camisa 59, O Keito j u n e o que acaba de chegar do Free a g e n c y também excelente jogador. E aí na s e c u n d á r i a a gente finaliza Destacando Eldine Wilson, Free Safety, camisa número 26.、Ed. É um time com potenciais estrelas, né? Mas a gente sabe que, pra montar um time eficiente, tem que agir também no draft, né? E aí, Julião, como é que foi o draft do nosso querido Houston Texans? Pois então, a l a o nosso querido Houston Texans, ao contrário do Jacksonville Jaguars, foi assim: tudo bem, Jacksonville priorizou o ataque. E o Texas, n vendo que tinha um ataque legalzinho, com um running back muito bom, Matt s c h a u b André Johnson, uma dupla de quarterback, o Ed s i v e l muito produtiva na NFL, foram lá e escolheram Brian Cushing, um outside linebacker no seu first round pick. E no s e c o n d round escolheram Conor n Barvin, que é um defensor cliente. Foi coerente o Houston Texas, n já que o ataque está estabilizado, vamos meter bala na defesa e é isso aí. Eu espero uma temporada bem melhor para o Houston Texans. Quem sabe um 10-6, 11-5 e com certeza vai dar uma pressão no Indianapolis Colts e no Tennessee Titans. E você, Vitinho, o que, que você tem para destacar para a gente nessa off-season, free agents, trades e tudo mais do Houston Texans? A off-season do Texans, na minha opinião, foi muito boa, pois eles conseguiram tampar os buracos que tinham na defesa e no ataque, pegando de d e f e n s i vem de a n t h o n y Smith. p o i s precisava de uma outra pessoa para ajudar o Mario Williams. É, conseguiram pegar o Adrian Jones, de w Right Guard. E é, renovaram com o Owen Daniels, que foi um dos melhores Titans do ano passado. E é, fizeram o franchise no Danta Robinson. O que, que você acha disso, Alan? Eu acho o Danta Robinson o melhor jogador dessa secundária. É, ainda não era certo que ele ficasse, ele acabou assinando o franchise tag no, nessa off season. Danta Robinson é um jogador espetacular e pro Texas manter o sucesso, quer dizer, tem que melhorar essa defesa aí, né, h o u s t o n Texas? Vamos lá, né? É, mas pra manter pelo menos um pouco de qualidade na secundária, teria que segurar o Danta Robinson pra essa temporada, né? Sem dúvida. Danta Robinson é um excelente jogador, caberia em muitos times da NFL, inclusive. E aí, Edu, o que, que você acha do. h o u s t o n Texans para a próxima temporada? Vocês que estão mais inteirados a respeito das trades, da off-season, do draft, que diabos o Texans quer com o o r l o v s k i Por que Dan o r l o v s k i ainda é um jogador da NFL? Dan o r l o v s k i devia morrer, devia ser enterrado, não sei, depois daquele safety. Eu não sei o que, que foi aquilo, se foi uma piada, eu não sei nem o que falar, aquilo foi bizonho, bizarro. É. Pra quem não sabe como foi o lance, Alexandre, por favor, repita. Eu vou narrar pra você, Edu, o que, que você acha? Vamos narrar. Musiquinha de narração da NFL. Vamos voltar a ter uma narração no Endzone. Musiquinha de narração da NFL para Alexandre Branco. E aí entra o ataque do Detroit Lions em campo. Dan Orlovski esperando o snap de seu center. Começa a jogada. Dan Orlovski fez o play action. Atenção, Dan Orlovski. Diara de Allen em sua frente. Peraí, Dan Orlovski. O que, que é isso, Dan Orlovski? Você tá de brincadeira, velho? Você correu pra fora do seu próprio campo, mano. Isso é safety. Dois pontos para o Minnesota Vikings. Aê, boa, Dan Orlovski, seu Jegg, jumento. Uma salva de palmas para Orlovski. Eu acho que o Texas tem realmente um time forte. Uma eu acredito que o principal, a principal força do time continua sendo o ataque. Eles, mesmo com as, os drafts, mesmo com as trades, eles tentaram reforçar a defesa, mas são jogadores novos, são jogadores inexperientes. Demora um tempo até você pegar a velocidade, até você pegar as mães das jogadas da NFL. Eu acho que o Texas ainda vai sofrer um pouquinho nessa temporada. Pro futuro tem tudo pra ser um time muito forte. Daqui a uma, duas temporadas. Mas por enquanto, vai ser por enquanto um time com m u ataque que põe medo. Mas que uma defesa boa consegue brecar esse ataque. É, Edu, eu acho que o Texas ainda precisa de uma forcinha na, na linha ofensiva, Edu, principalmente na linha ofensiva, porque se a gente for ver, tem muitos nomes de peso nessa linha ofensiva do Houston Texas e, consequentemente, não há aquela qualidade necessária para o Texas poder engrenar realmente e dar um pouco mais de segurança para o Matt s c h a u b e também para o Steve Slayton c o r r e d o Eu acredito que eles. A, a gente estava comentando inclusive sobre o Jacksonville Jaguars, agora o Jacksonville Jaguars tem muitos offensive tackles bons. Por exemplo, tem o Tony p a s h i o s tem o Eugene Morrow, que chega do draft aí, tem o Eben Britton, que pode ser um starter na NFL daqui a um tempo um cara que vai evoluir ainda. Tem o Trey Thomas, que é um é Left t a c k l e veterano, um dos melhores da história da NFL. Então, assim, eu acho que o Texas ainda precisa de uma força nessa linha ofensiva para poder ficar legal, para poder é, jogar com um pouco mais de tranquilidade, porque o Matt s c h a u b muitas vezes teve que se esquivar de tackles aí, teve que. É, segurar a Peteca sozinho, empurrar o BO pra ele falar, vai lá, Matt Schobb, se vira aí, meu querido. Aí fica complicado, Edu. E me, e, olha, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Se o time do h o u s t o n Texans arrumar essa linha ofensiva, fica muito perigoso pros é, rivais de divisão, porque eles têm justamente o André Johnson no time. O André Johnson é um dos melhores wide receivers da NFL e ele daria muito trabalho se o Matt Schobb tivesse tempo realmente p o pra lançar a bola pra ele. Seria uma dupla bastante imparável, eu diria que mais ou menos no calibre de d a w n t o n c u l Pepper e Randy Moss, naquela, é, naqueles anos dourados de Minnesota Vikings com c u l Pepper e Randy Moss. Randy Moss é, mostrou que era um grande wide receiver na NFL é, naquela oportunidade jogando no Minnesota Vikings junto com d a、e、w n t o n c u l Pepper. Eu acredito que o a n d r e Johnson, já além de ser um dos melhores wide receivers da NFL, é a principal arma. Da, da equipe do, do Texans, né? Sem dúvida alguma. E o Texans é muito dependente dele, Edu, por isso eu também acredito que era necessário um outro wide receiver bom, realmente um cara pra dar um pouco mais de trabalho, tem o Kevin Walter no time, mas eu acho que ele ainda não é a resposta, podia ter investido talvez num, num, nessa segunda escolha, num wide receiver, tinha aí o m u h a m m a d m a s s a t tinha o Brian Rubiski, tinha o Joaquim Iglesias, que acabou indo pro Chicago Bears, E também o Kenny Breed, entre outros que poderiam dar uma forcinha a mais no ataque aéreo do Texas, n que mesmo com as suas dificuldades na linha ofensiva é muito bom. E eu acredito, boto fé no Houston Texas, n d u Acredito que, talvez não nessa temporada, mas ano que vem, estará nos playoffs, d u Será a primeira temporada playoffs do Houston Texas. n E tenho dito, é isso aí. <risos> mas o Matt Chove então deve ser uma máquina, não é possível. A gente parando pra a analisar um pouquinho os números dele. Olha, fala que ele não tem uma linha boa. Eu não, não conheço a linha do Texas n pra a comentar. Então eu acredito no meu colega Andy Zoner com todas as forças do mundo. Matt Schaub na última temporada completou 251 passes de 380 que ele, completou, que ele tentou: 3.043 j a r d a s 15 touchdowns, 10 interceptações, 92,7 de QB rating. O que seria Matt Schaub então atrás de uma linha f o d e r o s a v e l h É, um, excel, são excelentes números,、né? é bom a gente citar isso, você vê que ele, desde 2004 na NFL, Edu, ele não, é titula, não foi titular em toda a sua carreira, mas ele tem 30 touchdowns, 25 interceptações, 6.317 jardas, 86.2 de QB rating, que são ótimos números, Edu. O Matt s c h a u b eu acredito que se o Houston Texans trouxesse um left tackle decente para segurar o blindside dele, Um, um right guard ali pra dar uma força legal. Lá Já tem o Chester Pitts, que é um bom,、um、bom g u a r d Mas se tivesse a manha de trazer um, um g u a r d decente ali pra dar uma segurada legal, trouxesse, por exemplo, o Marvin Harrison pra dar uma, uma forcinha veterana aí, mas uma grande força, afinal, Marvin Harrison, um dos melhores wide receivers da história da NFL. Eu acredito que o Matt s Chove conseguiria ó, excelentes números e conseguiria levar o Houston Texas n a primeira temporada nos playoffs、edu? Eu acredito pelo menos nisso, o m a t t s c h a u b é um cara de qualidade, é um bom quarterback. Com o André Johnson e o Steve Slayton as coisas ficam fáceis. Só que legal é o backup dele, né Edu? Ô Julião, o que é o novo backup do nosso querido m a t t s c h a u b O nosso incrível Rex Grossman. Aquele cara lá que jogava no Chicago Bears e tal. Entrava, lançava a interceptação, ficava com aquela cara de bunda olhando assim, tipo, pô, o que, que eu fiz? Que não sei o que. Ele mesmo, o sexy rex e tal, como diz o nosso querido Paulo Antunes. Então, Júlio, você que estudou o draft do Texans? Ou... Eles pegaram nesse draft James Casey, um tight end que veio da Universidade de Rice, um tight end velho para os padrões de um draft, um tight end de 25 anos. Mas com excelentes números, números de wide receiver na NC do b o e i n Na última temporada ele recebeu 1.329 j a r d a s Ele recebeu nada mais, nada menos que 13 touchdowns. Será que ele é uma arma que falta assim pra aliviar um pouco o a n d r e Johnson nesse ataque do Texans? Ah, com certeza, Dua. Ele na red zone vai fazer um estrago legal contra as defesas adversárias. Ele é o tipo assim, é o cara que. O bicho tá pegando, o cornerback joga a bola pra cima e o cara pega. Entendeu? O cara é bom, joga muito bem esse James Case, y que até tava cotado para o p i c k do Eagles lá durante o NFL Draft. Aí o Houston Texas n escolheu o James Case, y sobrando o c o r n e l i u s i n g r a m pro Eagles. Eu acredito sim que o James Case, y junto com o André Johnson, vão dar um upgrade legal pra esse ataque aéreo, que ano passado só com o André Johnson. Fez um regaço legal que a gente pode ver aqui, ficando em quarto de jogos passados com 266 por jogo. O complicado é que o Texas está numa divisão com o Colts e com o Titans, que são um grande desafio para o Texas, apesar do Texas t e r um bom time com alguns defeitos que colocam eles atrás do Titans e do. Colts é um bom time que eu acho que se tivesse uma divisão mais f r a q u i n h a ia r i para o playoffs. O que vocês acham? Eu acho que você tem razão, Vitinho. O, o time do Texans i m do t e é um time, eu acredito, com capacidade de chegar aos playoffs, mas realmente a divisão facilita a vida dele e muito, né? Colts e Titans na, na mesma divisão é meio, fica meio complicado para qualquer time da NFL, eu acredito. É complicado para qualquer time Na, na divisão, olhar pro a outro lado, ver, por exemplo, Peyton Manning comandando o ataque do Colts. Mas o Texas, n aonde o Texas n teria mais chances de chegar nos playoffs? Vamos dar uma olhada em todas as divisões. Eu acho que se o Texas n tivesse. Disputando... Ah, eu já tenho uma de cabeça aqui, cara. Manda ver, Ale, quem você acha? Ah, eu acho que na divisão do Packers, por exemplo, eles passariam. Eu acho. Packers, Vikings, é... Lions e Bears, eu acho que o Texas n tem capacidade de ganhar desses times, Edu. Mas passaria como campeão da divisão ou passaria Wildcard? Ah, Wildcard. Olha, Edu, eu já tenho uma, uma opinião diferente do nosso querido Ale. Apesar do meu segundo time estar lá, mas eu acho que só o Chargers daria uma p r e s s ã o z i n h a Mas na divisão do Raiders, o Texas n passaria o carro na galera ali e ia ser campeão de divisão. Porra, eu vou mandar outra divisão, pode fazer isso? Pode, vamos, vamos lá. Cada um opina uma divisão. Eu acho que na divisão do Cardinals, apesar do Cardinals estar com um bom time, é, o Texas n passaria pelo wildcard. Pô, Victor, você roubou meu voto, cara. Eu também voto na NFC West. Eu acho que na NFC West o Texas n teria mais chances de playoff. É, realmente. É uma divisão fraca, Edu, assim. Relativamente fraca. Mas, por exemplo, eu já acho que o Texas. n Não teria muita, muita vida fácil, por exemplo, se caísse até mesmo na EFC Norte, Edu, que não é uma das grandes divisões. É, tudo bem, tem Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Eu acho, particularmente, que não conseguiria bater essas duas equipes. Eu acho que ficaria à frente de Browns e b a i n l s mas não passaria os dois. É um time de mediano pra a cima ali. Seria um duelo muito bom o ataque do Texans contra a defesa do Ravens e do Steelers, hein? Seria bem legal ver os caras tentarem parar o André Johnson, mas eu acho que realmente a NFC West é, seria muito bom se o Houston Texas n caísse lá, mas já que não tá, fazer o que né, Houston Texas? n Vamos jogar contra o Peyton Moura. Contente com a AFC salva. E o próximo time da edição de hoje, Indianapolis Colts. 12 vitórias, 4 derrotas na última temporada. Um time de Peyton Manning. Você já vê isso pelos números do Indianapolis Colts. O quinto melhor ataque aéreo de, de toda a NFL. O quinto melhor ataque em jardas passadas. O segundo pior ataque corrido de toda a NFL. E um time que tem Peyton Manning, você nem precisa muito correr também, né? É, uma, é, é, um, é um luxo você querer correr em um time que tem Peyton Manning como quarterback. A sexta melhor defesa contra passes foi a, de toda a NFL foi a defesa do Colts. E a sétima melhor defesa em pontos cedidos, cedendo 18,6 pontos por jogo. Já fica mais fácil para o ataque do Colts, um ataque comandado por Peyton Manning, conseguir superar essa marca dos 18 pontos para conseguir a vitória. O Colts foi fundado em 1953, originalmente em Baltimore. Era o Baltimore Colts. m u d o u s e para Indianapolis em 1984. Foi o primeiro time de toda a NFL a ter uma vitória contra cada um dos outros times. O primeiro time a fazer freguês todos os outros times foi o Indianapolis Colts. Mais uma curiosidade a respeito dos Colts. Quando ainda estava em Baltimore, o Colts foi o primeiro time a ter cheerleaders e uma banda. d e a n a p o l i s já tem dois Super Bowls e três NFL Championships no currículo. Time forte, time que tá sempre, é um, sempre um dos favoritos a disputar Super Bowl é sempre um dos favoritos à vaga nos playoffs. O que, que a gente tem pra a falar sobre o Colts, rapaziada? É, Edu, as estrelas do Indianapolis Colts fica difícil falar. São muitas, Edu. É, começando simplesmente pelo melhor quarterback da NFL atualmente. Pode falar do Tom Brady, pode falar do. Kurt Warner, tá meio velho, mas também é alto escalão. Drew Brees, Carson Palmer, mas não tem jeito. Peyton Manning é o cara melhor quarterback da NFL, camisa número 18. Aí a gente começa com os wide receivers, simplesmente um dos melhores da NFL, o 87 Red Wayne, que agora assume esse posto de wide receiver número 1 após a saída do lendário Marvin Harrison. E também o camisa número 11 Anthony Gonzalez, que fez um trabalho tremendo como slot receiver e agora. Deve assumir o papel que o Red Wayne é, assumiu na época do, do Marvin Harrison. t y a n d Dallas Clark, camisa 44, simplesmente fenomenal. Na linha ofensiva, o nosso querido Peyton Manning é protegido por um dos melhores centers da NFL, talvez o melhor da NFL, camisa 63, Jeff Saturday. Junto com ele na linha ofensiva, simplesmente Tony Hugo, um dos melhores é, left tackles jovens aí da NFL, muito bom jogador, muito versátil. É um jogador muito rápido para um jogador de linha ofensiva, do porte dele. Simplesmente fenomenal. E aí, passando para a defesa, Edu, a defesa do Colts é um show à parte. Na linha de defesa, o 9-3, Dwight Freeney, um dos melhores defensiventes da NFL. Simplesmente espetacular. Tem também o Robert Mathis, com camisa 98. Simplesmente fenomenal, junto com o Dwight Freeney. Forma uma dupla a s s a s dinâmica, se é que assim podemos dizer. É um espetáculo ver os dois em campo. Fala a verdade, Alexandre. Não, o Dwight Freeney é um, dos, é um dos meus jogadores favoritos. Eu adoro o Dwight Freeney, o jeito dele jogar é simplesmente espetacular. Tanto fechando a corrida, quanto chegando pra cima do quarterback. Foi a escolha número 11 overall do draft de 2002. Até hoje na NFL, 227 tackles, 70 sex. Números incontestáveis, Edu. O cara é simplesmente um dos melhores jogadores de defesa da NFL atualmente. Tá nesse time do Colts desde 2002. E aí, no corpo de linebackers, Gary Brackett, um linebacker já veterano. Junto com ele, Freddie c h i a r o e o Clint Session, também grandes jogadores. E entre os defensive backs, um dos jogadores mais, digamos assim, curiosos da NFL. É muito legal ver ele jogar, o Bob Sanders, camisa número 21. O safety mais bem pago da NFL, se eu não me engano, o defensive back mais bem pago da NFL. Está desde 2004 na NFL, sempre jogando pelo Indianapolis Colts. Edu, desde 2004, 1890 tecs. 1890 tecs em 4 anos, Edu. 47 interceptações. Uma ignorância, rapaz. É a cabeleira. Como é, como é que diz o nosso querido Paulo Antunes lá? Júlio, você pode me ajudar aí? É a cabeleira maluca, cabeleira atômica, sei lá o que é, mas. Que ele é muito curioso de a se jogar, muito legal ver ele jogar, sem dúvida é. E aí, no draft h o j u l i ã o o que o Colts trouxe aí para complementar essa equipe que já é simplesmente fenomenal? Bom, então, Ale, o Colts, juntamente com o Texas, n foi coerente no que o time falhava. Primeiro, eles draftaram um running back, Donald Brown, no PIC k 27. Por que, que eles draftaram o Donald Brown? Justamente porque eles tinham o segundo pior ataque corrido da liga. O problema. Talvez não seja na linha ofensiva, talvez seja o running back que não esteja sabendo aproveitar esses, esses buracos que a linha ofensiva abre. Então, beleza, f o r lá tentar resolver o problema do running back. Voltando para o segundo round, eles escolheram o d e f e n s i v de t e a com o f i l h Moala. Por que escolheram o d e f e n s i v de t e a com o f i l h Moala? Justamente porque, do lado defensivo do jogo, eles pecaram contra o jogo corrido, sendo a oitava a pior defesa do campeonato. O f i l i Moala com certeza vai dar uma pressão no jogo corrido das outras equipes. E o Colts espera que ele faça isso. E você, Vitinho, o que você tem pra a adicionar na offseason do Colts? Não tem muito o que falar da offseason do Colts, pois foi praticamente nula. Eles não trouxeram praticamente ninguém. Mas acabaram renovando com dois jogadores de peso: que f o i o Calvin Hayden, cornerback, e o Jeff Saturday, o center. E acabaram perdendo o Hunter Smith também, um dos melhores Panthers da liga. É, e eles conseguiram renovar também com o Fred Chiarro, que é um dos líderes dessa defesa, um dos linebackers que comanda essa defesa do Colts, não é? É, realmente, Edu, o Fred Chiarro, ano passado, a gente que acompanhou os playoffs da NFL, conseguiu ver o Fred Chiarro num dia muito inspirado jogando contra o, o San Diego Chargers, mas infelizmente ele não conseguiu segurar a onda e o Darren s p r o l e s acabou fazendo aquele touchdown corrido, mas tudo bem, mesmo assim o Fred Chiarro tem sido um grande jogador. Jogando nessa defesa do Indianapolis Colts, t á desde 2006 na NFL, Edu, e ele até hoje acumula 205 tackles e uma interceptação, sendo que ele tem apenas meio sec. Ah, Alexandre, como pode acontecer só meio sec, porra? Cara, simples. Meio sec significa que foi um sec com assistência de outro jogador. Por exemplo, se o. Se o Dwight Freeney chegou na jogada. Deu o sec e o Fred Pichiarro chegou junto ali e ajudou o Freeney a derrubar. Ele é acreditado com meio sec. É isso aí, Eduardo Galvão. Esses são os números de Fred Pichiarro. E i c h i a r r o deve estar nos brindando com sua ilustre presença nos jogos do Indianapolis Colts, junto com Clint Session, Gary Brackett, e outros. Uma pequena aula sobre futebol americano agora com o Alexandre Branco. Meus parabéns, Alexandre. Uma salva de palmas para o Alexandre. Música Mas agora com a chegada de Donald Brown no draft, será que o ataque corrido do Colts vai ter uma participação maior nesse, nesse ataque? Será que o jogo corrido do Colts vai ter uma participação maior nesse ataque? Ou as esperanças ainda vão estar nos ombros de Peyton Manning? Peyton Manning vai continuar carregando o time nas costas. É, Edu, só se for no ombro do Peyton Manning ou do Donald Brown, porque o Joseph Adai ano passado foi uma piada. Ele não conseguiu correr nada, foi ridículo, não conseguiu resolver, receber a bola direito, não resolveu nada pro a a Indianapolis Colts. E eu acredito que é por isso que o coaching staff do Indianapolis Colts resolveu trazer o Donald Brown, porque o Joseph Adai cai muito de produção, Edu. E era nele que estavam depositadas as esperanças desse jogo corrido. Mas é o que, aquilo que você disse, Edu. Com o Peiton Manning no time você não sente falta de correr com a bola. Mas é necessário ter um jogo corrido sólido para alguma situação de. Por exemplo, terceira para uma jada. Pô, você vai ter que passar a bola com o Peiton Manning? Não, era legal correr porque você não tem risco de tomar uma interceptação. É muito mais difícil é, tomar、um, perder uma bola por causa de um fumble. n É É muito mais fácil que a interceptação aconteça. E também o Peiton Manning, ele não pode. Aliás, tudo bem que chega muito perto disso. Mas ele não pode. Carregar a bola com a mão ali e dar na mão do wide receiver. Ele vai ter que lançar e nesse caminho pode estar um defensor ali. Aquele negócio, cara. É meio complicado esse negócio. O Contos precisa de um jogo corrido para poder ajudar o Peyton Manning também. É muito bom ter um running back com quem você pode contar. Principalmente o Peyton Manning que adora mudar a jogada ali na linha d o scrimmage, não é, não, Julião? Sem dúvida, Ale. Concordo plenamente com você. É essencial ter um ataque corrido que quando é acionado, mesmo estando no. Sistema de ataque quase pés-rep, como dizem os especialistas americanos, que é o caso do coach, que funcione, porque em situações de terceira para uma, quarta para uma, segunda para uma ou para até cinco g e r d a s é bom você ter um jogo corrido tanto para variar e confundir a defesa adversária, porque senão ficar só passe, passe, passe, passe, fica previsível o ataque da equipe. E assim como disse Warren Sepp nas suas esculachadas frases em relação ao Detroit Lions, que vai entrar no esqueminha aqui do Colts. Piorar não tem jeito, então o Colts só tem a melhorar. A não ser que ele consiga a proeza de sair de segundo pior ataque da liga para primeiro pior ataque da liga correndo. Música E o último time da edição de hoje, o Tennessee Titans. 13 vitórias, 3 derrotas na última temporada, a melhor temporada regular de toda a NFL em 2008. O time do Tennessee Titans. O sétimo melhor ataque corrido, o décimo quinto melhor ataque em pontos marcados. A sexta melhor defesa da liga contra o jogo corrido e a segunda melhor defesa em pontos cedidos. Jogar contra os Tennessee Titans, você tinha uma chance de marcar mais ou menos 14 pontos, 15 pontos por jogo. A defesa d o Tennessee Titans em grande forma na última temporada. Foi fundado em 1960 como Houston Oilers, se mudou para Tennessee em 1997. Aí jogou um ano em Memphis, depois se mudou para Nashville. Mas continuava como Oilers. Em 1997 e 1998 m u o u como Tennessee Oilers. Até que em 99 mudou o nome para a Tennessee Titans. Já levou para casa nove campeonatos da divisão, um AFC Championship. Um, só um detalhezinho sobre o que a gente pode. sobre como vai ser a temporada. Só um detalhezinho sobre como vai ser a temporada 2009 dos Titans. Ele vai ser o time que vai abrir o campeonato da NFL no ano que vem. O jogo entre Titans e Buffalo Bills. Vai ser o primeiro jogo da pré-temporada. E vai ser um jogo em comemoração aos 50 anos da AFL, American Football League. Vai ser a primeira vez também que o Titans vai vestir o antigo uniforme do Houston Oilers como homenagem. Negócio legal, esse ano nós vamos ter, esse ano a NFL completa, 90 anos. Nós vamos ter muitos jogos históricos, muitos jogos com camisas r e t r ô s muitos jogos com oportunidade de ver os times fazendo homenagens pra a grandes equipes do passado, pra a ligas do passado. Esse é o Tennessee Titans 2008, 2009 e agora para a próxima temporada 2009-2010. Quem é o Tennessee Titans, Alexandre Branco? É, o Tennessee Titans chega com k e r r y Collins como seu principal quarterback. E aí, Vinciang? O que você tem para explicar aí, meu querido? Camisa 10 do Tennessee Titans saiu na capa do m a d d em 2008. O que, que aconteceu? m a d d e n curse, baby! v i n c e y o u n g capotou, não conseguiu. Não, na verdade conseguiu perder o cargo de quarterback titular para Kerry Collins, camisa número 5, um veterano, veterano mesmo, 36 anos de vida. Foi uma, uma escolha de primeiro round, número 5 no draft de 1995. Duas vezes p r o Pro, pro Bowl em 9 6 e em 2008. Kerry Collins foi sempre um mero backup na NFL. Mas aí conseguiu entrar no Tennessee Titans, ganhou a vaga do v i n c e y o u n g se aproveitou do m a n d e n k e r s e agora já foi anunciado como o quarterback titular para a próxima temporada do Tennessee Titans. Boa, v i n c e y o u n g eu e s t o u achando melhor você voltar lá pra a a Universidade do Texas e pegar seu diploma, meu querido, porque na NFL tá osso pra a você.、Hein? Agora, passando pros a a outros jogadores, Running Backs, temos Lendale White. Como gostam de apontar os críticos da NFL nos Estados Unidos, o futuro Jerome Beres. Jerome Beres foi um lendário running back no Pittsburgh Steelers, camisa 36, conhecido como The Bus. Muito pesado, digamos assim, um tanto quanto barrigudo. O rapaz gosta de derrubar a galera com a, bar... com a pancinha dele. Mas, para aliar o peso e a força física do Landay White, tem a velocidade de. Impressionante do Chris Johnson, Edu. Chris Johnson com uma temporada fenomenal no ano passado, foi um dos melhores rookies da NFL. 1.228 jardas, uma média de 4,9 por corrida, 9 touchdowns correndo com a bola, 43 recepções, 260 jardas recebendo a bola, Edu. Chris Johnson foi sensacional, uma grande arma nessa equipe do Tennessee Titans. Como o tá, i a n d a l d i Crumpler tem feito um bom trabalho na equipe do Tennessee Titans, valendo de sacar também o Bowes k e i t camisa número 80. E na linha ofensiva, a grande estrela dessa linha de ataque fica com o Kevin Maui, camisa número 68 Center. Cotado inclusive pra a ser comissionário da NFL, Edu. Cargo hoje é ocupado pelo Roger Goodell. O Kevin Maui é um cara muito influente, já um veterano na NFL. É presidente hoje da Associação de Atletas da NFL, a NFLPA. Na linha de defesa, Edu, passando agora para o lado, de, lado defensivo da bola, temos lá o Kyle Vandenbosch, o carequinha que costuma fazer muito estrago nas linhas ofensivas adversárias. Kyle Vandenbosch, conhecido pela sua habilidade para romper a linha adversária e parar a corrida atrás da linha de scrimmage no backfield ainda. E uma linha defensiva que perdeu, o Albert Hainsworth. O Vitinho vai poder falar um pouco mais para a gente sobre isso. E tem o d e v o n Kers, Edu, conhecido da gente. Jogou no Philadelphia Eagles, foi muito bem enquanto em Filadélfia. Agora no Titans tem sido um backup do Kyle Vanden Bosch, mas talvez nessa próxima temporada p o d e a p a r e c e r um pouco mais o camisa número 90 do Tennessee Titans. Eu acho que o grande destaque por essa defesa Edu, fica com os linebackers, principalmente com o Keith Bullock, camisa número 53, é um excelente linebacker, muito bom fechando a corrida, muito bom cobrindo o passe, um linebacker bastante completo. E na secundária, a gente pode destacar o Nick Harper, camisa número 20, fez um bom trabalho na última temporada. E o Michael Griffin, free safety, camisa número 33. Michael Griffin e suas sete interceptações na última temporada. Foi um, foi um bom jogador nessa secundária. Exatamente. E falando agora do draft, Júlio César Vettori, manda bala, meu querido. É, Ale, o nosso querido t e n n e s s e e Titans. Para começar, teve uma pancada de picks, num total de 11. Eles fizeram uma, digamos assim, uma alternância entre ataque e defesa. Ataque e defesa, começando. No first round, escolheram Kenny Britton, um wide receiver, que vai ajudar o nosso amigo Kerry Collins, que tomou a vaga do Vinciang, pelos motivos que já foram discutidos aqui pelos endzoners. No segundo round, escolheram Cedric Marks, t um defensor de t a c k l e que vem talvez p r a Substituir o Big a l l talvez não a altura, mas tem potencial pra isso, não é, Edu? É, é difícil substituir alguém do naipe de Hainsworth. É, querendo ou não, ele se tornou fiéis r com o maior contrato de um jogador de defesa. Mas ele tem potencial, é um garoto novo. A Big a l l já foi um garoto novo na NFL. Por que não dizer que nosso querido amigo, sem Derek Marks, pode conseguir a mesma façanha? É é o que a gente espera que ele consiga. Ou não, né? Porque vai que o Tennessee joga contra o nosso time aqui. O cara me dá 800 x no Donovan McNabb e a gente fica triste. Aí é complicado, mas tudo bem. Prosseguindo com o draft. Na escolha de third round, escolher um Gerald Cook. Que talvez seja o mais atlético tight end dessa classe de 2009. O que o, que o Tennessee Titans quer fazer é cobrir os buracos que. Surgiram no free agents, como por exemplo Big Yol saindo do Tennessee e indo para o Redskins, com aquele contrato de 99 milhões de dólares, que é uma graninha assim que dava pra gente ficar feliz pelo resto da vida. E ao mesmo tempo, dar armas para o nosso querido Karen Collins se virar nesse ataque, que ano passado não mandou muito bem. Como a gente pode ver nas estatísticas, nas Jardas de Paz. s s Eles foram o quinto pior ataque da Liga em Jogos p a s s a d o s dependendo muito do seu ataque corrido. E você, Vitinho, o que você tem para adicionar para a gente dessa off-season do Tennessee Titans? O Titans não trouxe ninguém de muito importante. O mais importante desse, dessa off-season foi o Nate Washington, o head receiver dos Steelers. Que eu acho que não vai fazer muita diferença e s s e time do Titans também. Mas acabou perdendo. O seu grande playmaker que era o Albert h e n d e r s World. Toda vez teve t a c k l e n sei lá, quantia de 100 milhões de dólares para o Redskins, desse jeito não tem nem como brigar. Mas renovou com o Robby Ronas, um dos grandes kickers dessa, da liga. Além também de ter gasto seu, fran seu franchise com o Boys k a i f Titan. Agora que você citou o Boys k a i f o Tyrant, eu... quando a gente para para analisar. As estatísticas de passes recebidos do Tennessee Titans, eu gosto muito de estatísticas, eu gosto muito de estudar os times quanto a isso. Não sou um grande estudioso, eu sou curioso, na verdade. Eu gosto de prestar atenção nesse detalhe. O, re o receiver que mais recebeu bolas pelo Titans foi o Bois Kaif, um Tyrande. Ele recebeu para 500 e poucas yardas apenas. O melhor wide receiver do Titans. Foi o Justin Gage, que ele recebeu para 651 j a r d a s Trazer Kenny Bridge nessa altura do campeonato não é muita responsabilidade em cima do garoto? Eu acredito que não, Edu, porque o Tennessee Titans está com o Justin Gage subindo muito rápido de produção. É um cara que está chegando muito forte na NFL, está se tornando um ótimo wide receiver. Assim, com um certo atraso, vamos dizer assim, ele está surgindo agora na temporada de 2009, ele entrou na NFL em 2003, é uma escolha de quinto round. Mas ele pode ser um wide receiver muito importante para esse ataque aéreo do, do Tennessee Titans na próxima temporada. Eu acredito que o Kenny Britt, além de conseguir um lugar como titular dessa equipe, vai ser um wide receiver muito produtivo na NFL devido su, ao seu porte atlético, Edu. É um jogador de a t l e t i l i d a d e a t t l é indiscutível. c a i E eu acredito, inclusive, Edu, que ele era um dos melhores wide receivers disponíveis nesse draft. À frente, inclusive, de Percy Harvin, de Haki n i x de j e r e m y Macklin, que acabou parando no Philadelphia Eagles. Eu acho que abaixo do Michael Crabtree estava o Kenny Bridge, mas ele acabou saindo apenas na escolha número 30 é, desse primeiro round. Mesmo assim, uma adição espetacular para o Tennessee Titans. É um cara que vai ajudar muito. O Kerry Collins ou o v i n c e Young, quem seja, a, a, a, a turbinar esse ataque aéreo do Tennessee Titans. E aí, Julião, o que, que você acha do, do nosso queridíssimo Kenny Bridge? Como você já disse, Ale, o Kenny Bridge é o típico wide receiver possession. O que seria isso? É aquele cara que o quarterback está sob pressão, não sabe para quem taca, joga a bola para o alto, o cara vai lá e pega. Esse é o Kenny Bridge, tem o、um、potencial para esse, esse tipo de wide receiver. Ele com certeza vai dar um upgrade legal nesse ataque aéreo do Tennessee, que pecou bastante ano passado. Já que 176 jardas por jogo é um número baixo. Tanto é que ficaram com o quinto pior ataque aéreo da liga. For the b I g girls don't cry I don't think a star. Girls go back to town. E agora, o melhor e o pior da divisão temos quatro times: Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Quem é o melhor e o pior da divisão? Na opinião de Vitor Freire. Vitor, o voto pro pior e pro melhor. Eu acho que o pior, o pior vai ser o Jaguars e o melhor vai ser o Colts. E u você, Jim? ú Eu acho que o pior vai ser. O Jaguars e o melhor vai ser o Colts. E você, Alexandre Branco? Eu acredito que o pior vai ser o Jacksonville Jaguars e o melhor vai ser o Indianapolis Colts de Peyton Manning. E você, Eduardo Galvão? Completando o coro com os meus queridos amigos, eu não, não vou discordar em nenhum, nenhum quesito.、O、pior time da divisão, Jacksonville Jaguars. Melhor time da divisão, Indianapolis Colts. Leva mais um título da divisão pra casa. Só pra citar aqui, Houston Texans, eu acredito em vocês. Primeiros playoffs para o nosso querido Houston Texans. Dois. Três? Eu não acredito em playoffs para o Texans.、Né? Aê, do estraga prazer, <risos> Tem sempre do conta, r a m e s i c a い a s、e Estamos mudando algumas coisinhas na estrutura do programa. Vai ficar mais legal, cada vez mais legal. Mandem suas sugestões, mandem suas críticas. cast.endzone.com h o t m a i l Eu, Eduardo Galvão, me despeço. Foi um prazer. Alexandre Branco. Até mais, meu querido. Valeu, Edu. Muito obrigado. Mais uma edição sensacional do Endzone. E agora eu vou fazer o mexendo. Dá licença, Julio. Sempre que puder, passe na comunidade Filadélfia e Gols Brasil, estaremos lá b a t e n d o cartão. Se você quiser discutir, é, mandar a gente pra a aquele lugar, é, ameaçar a gente de morte, ou sei lá, apenas conversar, trocar ideia sobre futebol americano, estamos aí pra a isso. Espero que vocês tenham gostado. Julião, aquele abraço, meu velho, muito obrigado. É isso aí, meu querido, passo a bola pra a você. Aquele abraço ali e sacanagem, copiou minha frase, hein, cara? Pô, aí eu fico sem o que falar, aqui, como é que faz? Mas tudo bem. Faço um dois no Ali. E passo pro nosso querido e inoxidável amigo, o Vitinho. Abraço, Vitinho.、Um、abraço. Depois assim, podcast produtivo, eu achei. Vamos nos retirando. E aquele abraço, Edu. Muito obrigado, aquele abraço pra a você também, v i t o r Um abraço, Júlio César, um abraço, Alexandre. Termina aqui mais esta edição do Endzone. Obrigado a todos que ouviram até agora. Um abraço. Fui!